Dia 4 de fevereiro de 1983, portanto, cinco anos atrás, Karen Carpenter sofreu um ataque cardíaco fatal em decorrência da doença anorexia nervosa e morreu aos 32 anos na residência de seus pais na Califórnia. Na época, seu irmão Richard disse que Karen não tinha se dado conta da gravidade da sua doença, um sintoma comum entre as vítimas da anorexia nervosa. E um crítico especializado em música comentou em. 1983, Foi-se uma das vozes mais brilhantes da música pop internacional. No programa de hoje, o Som de Londres atende a sugestão do ouvinte Walter José Gomes Aguiar, de Santos, São Paulo, e presta um tributo a Karen Carpenter, recordando a carreira de uma das duplas mais bem-sucedidas da música pop. Música Everything I see, not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me clear, it's because you are here, You're the nearest thing to heaven that I've seen, I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find, is the love that I've found, ever since you've been around, your love's put me at the top of the Um de Top of the World, um sucesso na parada pop norte-americana em 1975. Bem, Top of the World, topo do mundo, é provavelmente um exagero. Mas durante cinco anos, os carpenters certamente estiveram no topo da cena pop internacional. A crítica especializada diz que desde o começo da dupla, em 1970, até meados da década de 70, o sucesso dos carpenters alcançou níveis superlativos. Durante cinco anos, eles tiveram dez compactos consecutivos entre os três primeiros lugares da parada pop norte-americana. Ao todo, os Carpenters venderam cerca de 25 milhões de discos. Entre compactos simples e LPs, receberam três prêmios Grammy, o Oscar da Indústria Fonográfica e 17 discos de ouro. Richard Carpenter nasceu a 15 de outubro de 1946 e sua irmã Karen a 2 de março de 1950. Ambos nasceram em New Haven, no estado norte-americano de Connecticut. Aos 12 anos, Richard começou a estudar piano, um estudo que prosseguiu até o nível universitário na prestigiada Universidade de Yale. Em 1963, a família Carpenter mudou-se para a Califórnia. Por esta época, Karen começou a se interessar pela bateria. Quando ingressou no curso científico, ela e Richard formaram um trio instrumental de jazz com seu amigo, o baixista Wes Jacob. O trio conseguiu um primeiro lugar no concurso de jovens talentos organizado pelo Hollywood Bowl, local onde, por sinal, os Beatles se apresentaram nos Estados Unidos. Mas, apesar do começo promissor, Richard Calpenton resolveu desmanchar o trio de modo a desenvolver o interesse que ele e Karen, cada vez mais, nutriam por harmonias vocais. Os dois juntaram-se a quatro outros estudantes do colégio que frequentavam na Califórnia e formaram o grupo Spectrum, cujo sucesso não foi lá dos maiores. Richard não desistiu. Formou uma dupla com sua irmã e os dois conseguiram obter o resultado que desejavam nos vocais, dublando várias vezes as vozes de cada um. Eles fizeram uma fita-demonstração de na garagem de um amigo e conseguiram enviar a fita a Herb Albert, que acabara de fundar a gravadora A&M Records. A fita causou boa impressão e os coppets assinaram um contrato com a gravadora. No mesmo ano, 1970, eles lançaram uma canção escrita por Bert Becker e Hal David, Close to You o compacto chegou ao primeiro lugar da parada pop norte-americana e ao número 6 da parada londrina. Daí em diante, os sucessos não pararam e estava deslanchada uma das mais bem-sucedidas carreiras na música pop internacional. Quando eu era jovem, eu escutei o rádio esperando para a minha música favorita when they played i'd sing along it made me smile those were such happy times and not so long ago how i wondered where they'd gone by Fins demà! Yesterday, once more, Yesterday, once more, que em 1973 chegou ao segundo lugar da parada pop britânica. A bem da verdade, o sucesso dos carpenters aqui na Grã-Bretanha foi um tanto ou quanto irregular. Só quatro compactos chegaram a figurar entre os dez compactos mais vendidos em Londres. Close to You, sexto lugar em 1970. Yesterday, once more, segundo lugar em 1973. Please, Mr. Polsman, segundo lugar em 75, e Calling Occupants of Interplanetary Crafts, nono lugar em 77. Aliás, Calling Occupants, canção da segunda fase da carreira dos carpenters, uma fase de declínio, foi uma tentativa da dupla de fazer um som mais complexo. Mas, segundo a crítica especializada, a ideia não funcionou, e, de um modo geral, a produção dos carpenters na segunda metade dos anos 70 foi considerada medíocre. Em 1981, Os Carpenters lançaram o LP Made in America, que seria o último lançado pela dupla. Made in America, considerado um som tipicamente californiano, foi bem recebido pela crítica, mas não chegou a mudar o rumo da carreira dos Carpenters, já bem longe do extraordinário sucesso dos primeiros cinco anos. E, infelizmente, os Carpenters não tiveram outra chance. Em 1983, Karen sofreu um ataque cardíaco e morreu inesperadamente na casa de seus pais. Nesse mesmo ano, Richard Carpenter lançou Voice of the Rarts, o último LP da dupla, uma coletânea de músicas que ele e Karen não tiveram oportunidade de registrar em álbum. Nós vamos encerrar este programa com a canção que, de acordo com os críticos, tipifica o que há de melhor nos Carpenters. Uma canção cuidadosamente escolhida, a voz pura e cristalina de Karen, os vocais imaculados da dupla e a instrumentação correta. Trata-se do primeiro sucesso dos Carpenters, a composició de Burt Becker y Hall David, Close to You. My dear birds, so we Every time you are near Just like me, they long to be to you why do stars fall down from the sky every time